Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, wal alihi wasahbihi wa ba'da. Inna kitab Al-Qusul di sisi pasal-pasal dalam Sirah Berjalan Hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam pembahasan jihad Nabi sallallahu Setelah sebelumnya beliau bagi Al Imam Ibnu Katsir Ibnu Katsir Ibn rahimahullah Ibn taala ya, di dalam buku ini tentang perjalanan hidup Nabi, tentang, ya ni kelahiran Nabi masa kecil Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nasabnya, kemudian ya ketika beliau diutus oleh Allah sebagai seorang Nabi, seorang Rasul, beliau berdzawa', nah, sudah kita sebutkan, kemudian juga sebelum beliau hijrah ke Madinah, sholawatualahe, ya, kemudian juga. Doa beliau ke beberapa tempat dan kita masih dalam bahasan perang-perang Nabi SAW. Sebutkan sebelumnya tentang perang Badar, Al Kubro, demikian juga perang Uhud, perang Moktah. Ya, terakhir kita selesaikan perang Mekah di akhir-akhir termasuk dari akhir-akhir kehidupan Nabi SAW. Perang Mekah yang di tahun kedelapan Hijriah di bulan Ramadhan. Maka disebutkan lebih itu Nabi Alaihi Wasallam mencontohkan kepada para sahabat itu berbuka. Dan disebutkan yang benar adalah Mekah di dengan peperangan, bukan dengan perdamaian. Dan kita masih di pasal Gusbatun Hunain atau Gusbah Hawazin. di perang Hunain atau perang Hawazin. Soalnya Ibn Qoyim di buku beliau Zadul Ma'ad diberi nama. Ya perang Hunain, Nisbah atau diikutkan dengan Daerahnya Hunain, Hawazin, ya orang Hawazin karena itu suku Hawazin. Kemudian ya. mengatakan juga Uthos, walaupun yang benar Rasulullah itu kejadian yang lain, ya dan dekat. Sebabkan menjadikan satu Hunain, Hawazin dan Uthos. Dikatakan <tuh> bahawa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sudah selesai dari Madinah Mekah, ya kemudian orang-orang Hawazin, ya mendengar Nabi berhasil mengalahkan apa? Mekah. Karena mereka pun mengumpulkan kekuatan mereka. Dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berangkat ya menuju Hunain. Kemudian turun ayat, "Wa yawma Hunain it'ajabatkum kasratukum." Dan perang Hunain dan hari Hunain ketika banyaknya kalian buat kalian tuh merasa apa? Merasa takjub, pucuk, sombong karena banyak pasukan waktu itu. Ya dari para sahabat sendiri, demikian juga orang-orang yang baru masuk Islam dari waktu muka. Seharian sangat banyaknya itu diantara para sahabat merasa, ya merasa sombong dengan ini. Dari semua para ulama yang merasa demikian itu adalah orang-orang baru masuk Islam. Ya demikian, baru masuk Islam. Demikian juga waktu itu ketika Nabi, ya melewati suatu tempat ketika menuju hutan ini mendapati pohon, ya yang dikenal dengan batuan wat. Kenapa dikata jatuhan anwat? Karena orang biasa mau menggantungkan anwat tuh gantungan-gantungan, menggantungkan ya tombaknya atau pedangnya untuk mencari barokah. Bagaimana di zaman kita ini? Ya supaya sakti, demikian juga atau untuk apa? supaya dapat uang banyak tentang dan itu. Bela berbantahan berbantahan syirik. Maka waktu itu diantara orang-orang baru masuk Islam, ya baru masuk Islam, meminta kepada Nabi untuk dibuat dan juga seperti itu. Pohon yang bisa digantungkan di situ senjata mereka. Ya. Kemudian dia mengatakan, ya, natar kabuna sunana makan apablaqum. Kalian akan menempuh jalan-jalan orang-orang sebelum kalian. Jadi sih bukan semua para ulama, mereka belum sampai kemudian apa, meyakini tidak. Mereka cuma minta pada Nabi, dan Nabi mengingkari seperti ini. Ini seperti perbuatan kami Nabi Musa. Jadikan untuk kami, ya sembahan sebagaimana mereka mempunyai sembahan-sembahan patung-patung ini ini kejadian yang kemarin kita sebutkan. Berikutnya Allahumma robbal alamin, ya, setelah kemudian Nabi ya menuju Hunain kemudian diserang, ia ya, diserang oleh orang-orang Hunain orang Hawazin ini adalah orang yang pandai memanah, yang langsung diperundung oleh apa? Oleh panah-panah mereka dan posisinya ya dari Hawazin ini, suku Hawazin yang di Hunain ini posisinya mereka di lembah yang landai, sehingga kalau mereka menguasai daerah ketinggian Bisa kemudian langsung menyerang musuh yang datang. Mereka terjaga dengan tempat tersebut. Maka para sahabat banyak kemudian lari. Ya, kecuali semua di sini oleh beliau, Rabbul wa Taala. Walam yafir. Ya, wasabat Rasulullah dan Rasulullah Rasulullah beliau tidak lari. Walam yafir. Nabi kauh dan beliau tidak lari. Wa ma'humin as-sabah dan bersama dengan beliau di antara para sahabat. Abu Bakar, Abu Bakar As-Sidik. Terus bersama dengan Nabi Rasulullah. Bilang keadaan diserang ya langsung diberontong istilahnya dengan panah kalau sekarang kan mungkin dengan senjata ya sesatu waktu evansi ya atau akh enam 16 senjata senjata serbu itu makanya kalau enam belas uh, dia ya bisa bisa menyerang secara lebih tepat kalau akh itu berontongnya lebih banyak ya dia bisa lebih fokus pulang ini Abu Bakar demikian juga Umar wa Umar wa Ali ini tiga orang tetap bersama dengan Nabi sallallahu alaihi Abu Bakar, Umar dan Ali. Wa amhu Al Abbas, demikian juga man beliau Abbas bin Abdul Muttalib Wa ibnah dan kedua anaknya Al Fadl wa Qusay. Ya ini. Wa Abu Sufyan, tapi Abu Sufyan bin Haris, bukan Abu Sufyan bin Harb. Abu Sufyan bin Haris bin Abdul Muttalib Wa ibnah demikian juga anaknya Ja'far. Wa Abu dan yang lain, ini yang masih pokok. Bahwa sallallahu alaihi wasallam di zaman itu rahib tahu dan Nabi SAW waktu itu beliau menaiki baglah, baglah tahu baglah itu Bigol Keturunan dari kuda dan keledai Campuran Ini Bigol Beliau menaiki itu Alati ahdaha yang menghadiahkan kepada beliau Lahu untuk beliau Farwah bin Nufasa al-Judani Ini yang menghadiahkan Beliau menaiki Bigol ini Dan Nabi meninggal Tidak meninggalkan apapun Kecuali apa Senjata Demikian juga Bigol ini Ya, ini kendaraan beliau gunakan dan semuanya itu apa? Disedekahkan, tidak meninggalkan harta sedikit pun. Yang diberikan oleh Farwah bin Nufasa al Judami bahwa yarudhuha dan beliau menaikinya, ilah wajil adu ke arah musuh. Masih Nabi saw dalam badan ia maju melalui. Barabas akhirnya menghakam tihah dan Abbas bin Abdul Motalib beliau memegang. Hagamah disebutkan itu apa? Lijamiah, wazimamiah. Ini yani tali kekangnya. Ya, habas. Yaqub wa'anil taqadum. Menghalangi Nabi, ya menghalangi kendaraan tersebut untuk maju. Yani pelan -pelan ini pelan-pelan. Nabi inginnya maju. Wa'uwa s.a.w. yunawih. Bi, bismihi, Yaqul. Dan beliau nabi s.a.w. yunawih. Ini, ini mengangkat suaranya. Sambil beliau berteriak nabi s.a.w. Berteriak, berteriak dengan menyebutkan namanya. Yaqul mengatakan. Anan nabi lakatih, ana ibnu Abdul Muttalib. Aku adalah nabi dan bukan berdusta. Ya, bukan berdusta. Aku anaknya Abdul Muttalib. Ya, ini ya, Abdullah bin Abdul Muttalib. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Ini, Nabi dalam Ramadan mengangkat suaranya. Pak Rizmo hadis, kami kalau, dulu para seseorang kami, kalau mendapati keadaan yang penting, mata kami berhentung dengan nabi. Ya, ketika dalam keadaan yang penting, yang yang serangan babi buta sama ya. mayat, Maka mereka para sahabat berlindung dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan bukan di perang Mahdud, bagaimana ya tombak itu atau senjata itu mau masuk ke mulut beliau sampai gigi beliau patah. Ya, kalau orang yang kemudian nama dalam badan mundur atau di belakang nggak akan seperti ini, insya Allah demikian. Tapi karena beliau di pan dan sebagainya sampai seperti itu. Badan beliau sudah menggunakan ya ini pelindung kepala. Ya, tapi musuh kan tahu posisi-posisi yang tidak terlindungi oleh E, belum kepala, mulut banyak atau mata, jadi tepat mengenai mulut beliau sampai patah, bikinnya Kemudian memerintahkan Abbas, kata najih Rosul adalah beliau ini suaranya keras Abbas ini. Ayo Nadia untuk memanggil, ya maasharul Ansor, wahai sekalian orang-orang Ansor dipanggil satu persatu yang pada lari tadi. Ya maasharul Ashabis saja wahai sekalian orang-orang yang kuti saja lah. Sumpah, Bayat Bayatul Yang Allah ya, menguji mereka, lakukanlah dia Allah al Muminin najibubayyin katah tak saja orang orang terlindung kepada orang beriman yang berpea kepada Allah Almamah di bawah pohon, ya tutup mati. Ingatkan mereka yang tadi lari. Ya mansur asamurah wahai sekalian para ya yang mengikuti asamurah ini pohon samurah ketika berpea kepada Nabi. Pada malam muslimun ketika kaum muslimin mendengarnya, karena apa suara keras, ya wahab arun dan mereka sedang lari. Kalu mereka kembali, wajah dan menjawabnya, lah baik lah baik. Ya ini kami menui panggilan. Wajah Allah Rasul itu dalam estate dan dan menjadi orang kalau dia itu tidak mampu. Ya, di antara mereka yang mana ini kan itu. Tidak mampu, ayes ayes senyap Tidak mampu untuk menegakkan atau untuk apa? Ya berarti untuk menyimpulkan. Ontanya untuk duduk tak mampu ni, ya, karena apa? orang lagi menuju nabi semua untuk kembali lagi, ya, karena dia menaiki ontan, tidak bisa untuk kemudian Membuat buat itu duduk sebentar, ya. Likal selanjutnya menghajimin, karena banyak orang yang mundur, ya, kemudian apa, menuju kepada nabi kan, nazal anba iri, dia pun melompat dari ontanya. Wah, kodar, dirahul dan mengambil apa, dir baju besinya, kala bisa dan makai. Tak nunggu kesuangan, terlalu lama, langsung melompat langsung diambil baju besinya. Wahabat saya mau dan mengambil pedangnya. Wah terus tamengnya, terus ini tameng, dulu seperti itu. Ya, benar-benar seperti berderbas darah, mengambil tamengnya. Waherjiur, Rasulullah dan kembali kepada Rasul Daud dan berjalan kaki. Lamaan tadi nunggu ontanya, tak mau berdiri berdiri, dah mau turun, langsung dia jalan berjalan kaki. Hati dan sama, Insyaallah minum nahl mi'ah sampai ketika sudah berkumpul di sinabiy surah sembilan sekelompok sekitar 100 orang dari mereka istar balu menuju ke hawazin pos tadi jadi ketika di berontak tadi kan pada lari kemudian dipanggil nabi yang di depan tidak mundur dipanggil kembali lagi mereka akhirnya mereka sekitar 100 menuju lagi ke hawazin pastali hum baiknya hum ya maka istana sering berperang ya. Jilid, jadi benar-benar bersungguh-sungguh, ya kulit, yang benar-benar bertemu kulit dengan kulit bertemu berperang antara mereka dan orang-orang Mesir, Westerd al-Harap dan semakin berkecamuk orang, ya perang semakin memanas lagi dan saya sebutkan Mulai perang ini ketika apa? Ketika badan masih dalam rangka subuh bersungguh ya, perangan demikian, itu saja mereka salat, ya, mereka salat dulu kemudian baru menyerang. Walaupunlah di Golombela Wasin Rob dan Allah melemparkan di hati-hati orang-orang Hawasin, ya hati mereka itu roh merasa takut hina rojo ketika melihat para sahabat kembali lagi. Malam yang kelima pun mereka tidak mampu menguasai diri mereka. Takut, benar wow, aja. Ada orang itu. Pukulan pertama kelihatan mundur yang berasal ya menang kan itu ketika kembali lagi ya. Apalagi beberapa semakin sengit mereka menjadi apa menjadi mundur, tidak mampu menguasai hati mereka. Jadi diri, diri mereka waramahum. Rasulullah Al sallallahu alaihi wasallam melempar mereka. Ini juga kisah yang masyhur. Biqabdah hasabiyadi. Beliau melempar dengan qabdah. Jadi satu genggaman haso, kerikil-kerikil dengan tangannya. Dia mengambil kerikil ya, atau ya, ini pasir kan seperti itu. Kemudian beliau melemparkan dengan tangannya. ini semisal bahasa misal ya, debu-debu kan itu. Pasir-pasir demikian ya. Yang, yang Nabi lemparkan kepada mereka kalau minyak kominum ahadum illa na lahumina, tidak tersisa dari mereka tiro orang, -orang hawazin ini seorang pun kecuali mendapatkannya dari lemparan tersebut. Hasilnya jumlahnya banyak atau berikhlil lemparan mereka, kena mereka. Wah bolehlah, maka dari sinilah ditafsirkan ucapan Allah Subhanahu Wa Taala insya Allah Alfal bahwa romeh tak itu romeh dan tidaklah yang melempar. Ketika engkau melempar akan tapi Allah lah yang melempar. Ini. Bitalik dengan hal itu Tapi sebagian seperti menurut saya, mengkritik Ini kejadian di perang badar ini Wain di Bitalika nadar dan sisiku Dalam hal itu ada nadar Penglihatan ini perlu diteriti Dianal ayah na senat di pisau tibadar kemata kodamu Karena sungguhnya ayat ini turun Di kisah badar sebagaimana telah lewat eh, itu. Oh, Mungkin juga Ya turun dua kali Seperti yang mengatakan demikian dulu dan ini tidak menjadi dalil tentang apa? Tidak perlu kita mengambil sebab. Di dalam kamu melempar ketika kamu melempar tapi Allah yang melempar. Jadi untuk apa kita berusaha? Tidak, ini batil. Ya, kenapa? Karena di sini Allah menyebutkan Itromaita, ramaita. Engkau mengambil sebab. Engkau melempar kalau engkau melemparnya. Di sini tidak kata terjadi kejadian tersebut. Di dalam engkau melempar ketika engkau melempar berarti melempar. Ya Nabi melempar mengambil sebab. Walaupun sebabnya mungkin bagi kita sesuatu yang Mustahil dan sebagainya, tapi kan itu sebab yang dilakukan. Sebagaimana Allah perintahkan para Nabi Musa, Idrim bi asokalbah, pukullah dengan tongkat, ya, dengan tongkatmu itu lautan. Kemudian bataviru, hawazin, binah bin muslimin, gantian ternyata, lari orang-orang hawazin di depan orang-orang ya kaum muslimin. Bayat dan mereka para sahabat mengikuti mereka, ya ketuluna, wahyak dan mereka berhasil membunuh para lawan yaksir, me mereka setan ya setan yang menawan mereka malam biar je akhir sahabat ila Rasulullah tidaklah kembali akhir ini bagi para sahabat ini orang yang paling belakang sendiri dari para sahabat ila Rasulillah kepada Rasulullah ila kecuali wal asari banadi kecuali tawanan di depan dia tidaklah seorang pun kecuali membawa tawanan wa <tuh> hasana sallallahu wa iyalahum Nabi pun mengumpulkan, mengambil harta harta mereka dan ialah ini, ya, keluarga mereka, perempuan perempuan mereka, anak anak perempuan mereka dan sebagainya, ditawan, harta dan ya, keluarga mereka. When Hazrat Umar bin Hawazin ila Autos, kemudian pergi, ya, suku lama dari orang orang Hawazin menuju Autos, ini tempat juga. Jadi, mereka lari menuju tempat namanya Autos. Saya boleh mengatakan ini dinamakan juga perang Autos saya mengatakan, tidak, ini kejadian yang lain tapi di dalam, dalam satu waktu yang hampir sama kemudian pergi sebagian orang hawazin menuju Autos, ahli pemanah di mereka ini, Bapak Assalam Ileyhim Aba Amir ya, maka Rasulullah pun meng mengutus kepada mereka untuk menyusul Ya sekelompok orang hawazin ini, sahabat namanya Abu Amir Al-Ash'ari wasmuhu Ubaid, namanya Ubaid ini saudaranya Abu Musa Al-Ash'ari, jadi sebutkan bahawa ibnu Akhi dan bersama dengan dia itu anak dari saudara laki-lakinya Abu Musa Al Ashari. Al Ashari itu kan suatu kaum atau suku yang ada di Yaman. Ya, disebutkan beliau punya -beli suara yang bagus, suara baca Al Quran. Hamilu Raja Muslimin dialah yang memegang benderanya kaum Muslimin. fi Bijamatin Muslimin bersama dengan sekelompok kaum Muslimin. Jadi disusul ya oleh Abu Amir bersama dengan Abu Musa Al Ashari. Ya. Dan sekolah kaum muslimin untuk mengejar mereka. Bakuti lo minhum khalkan. Maka dibunuh dari mereka ini beberapa orang. Bakuti lo amirul muslimin Abu Amir. Pemimpin kaum muslimin di pasukan itu. Ya, pasukan kecil itu. Dibunuh. Ya, terbunuh. Abu Amir terbunuh. Pemimpinnya terbunuh. Ya itu. Ya ini. Ya, pemimpinnya di depan. Terbunuh. Sudah ada syair. Ya. Lawlal masyarakat. Lasa dan nasul jamia. Al-judu yufkiru wal-kotalu wal-ekdamu kotalu. Wal -kotalu. Kalaulah tidak karena kesulitan, semua jadi pemimpin. Lahulan masyarakat, lahir dan nas jamiah ya. kalau tidak ada kesulitan, semua jadi pemimpin. Ya, al-judu yufkiru. Ini walaupun dikritik ya. Orang yang di rumah dermawan itu menjadi fakir, karena ngasih ngasih ngasih terus, Akhirnya habis lah yang itu. Walaupun orang kan banting, mengganti yang lebih banyak Wal-ekdam kotalu orang di depan itu seringnya terbunuh. Yang di belakang itu biasanya selamatan itu. Yang maju maju itu, seringnya terbunuh. Maka bila pun meninggal, ini Abu Amir. Rama rajulan fa'asabuhu. Rukbatahu, melimpahnya seorang lagi-lagi dari orang musyrik ya menimpa beliau. Rukbah, ini apa? Lututnya. Wa dana minha hafu, maka darinya inilah sebab beliau itu meninggal. Hafu ini maut. Faqad Abu Musa qatilahu. Ternyata kebalikannya Abu Musa ini berhasil membunuh, yang membunuh saudaranya tadi ya jadi Abu Musa al-Assyarih berhasil membunuh orang yang bunuh saudara yang tadi yang bunuh Abu Amir dibunuh oleh Abu Musa wakil ada yang mengatakan bal Aslama, wawati luhu tidak ada ada yang mengatakan bahkan masuk Islam tidak dibunuh setelah itu wakana ahada ihwah asyarah nah ini dibicaraan ini lapat ini dia ini wakana ahada ihwah salah satu dari saudara-saudara asyarah yang sepuluh jadi ada sepuluh bersaudara Orang-orang musrik ini salah satunya orang ini. Ya, kau Abu Amir, tisakah beliau Abu Amir berhasil membunuh sembilan sebelum dia? Jadi ada sepuluh orang bersaudara, Abu Amir membunuh sembilan semuanya, kemudian baru dia dibunuh oleh orang terakhir ini, yang kemudian dibunuh oleh Abu Musa. Orang ya. ini perlu diteliti. Sepuluh orang Musa berabad semua. Mulak. Abu Musa Rasulullah wabarakatuh. Dan ketika Bung Musa Rasulullah mengaparkan Rasulullah Sallam demikian itu, ini berasal beruluh sembilan, amal berteriak tadi kan, beruluhian teruluh. Ya, istighfar Rasulullah Sallam di Abi Amir, maka Rasulullah pun memintakan ampun untuk Abu Amir tadi. Bagaimana Abu Amir Robi Arba'ah? Adalah ini akhir dari bicara kita ini. Adalah Abu Amir ini adalah Robi Arba'ah, orang yang keempat dari empat orang ustaz hidup yang mahone mati syahid di perang Uhud empat orang yang meninggal Jadi barah sahabat wa yang kedua meninggal sahabat Aiman bin Abi bin Umayman Aiman anaknya Muayman Umayman punya anak Aiman meninggal wa yang ketiga Yazid bin Zam'ah bin Aswad Yazid bin Zam'ah ketiga wa yang keempat Suraka bin Haris bin Ali ini Suraka bin Haris bin Ali dia keempat min Bani Ajlan dari Bani Ajlan ini keturunannya minal ansur daripada <tuh> orang ansur daripada aduh wakil musrikun daripada orang musrik wakil dulu minum maka terbunuh dari mereka khalkun kasir jumlah yang banyak nahul arba'in semisal 40 ini sekitar 40 orang terbunuh kalau kaum muslimin 4 orang yang terbunuh orang-orang musrik 40 dan di perang ini Nabi Muhammad SAW boleh mengatakan ini ya, hadis yang suhaib oleh Imam Bukhari demikian juga Imam Muslim Ya, barulah disyarahkan masalah ini. Beliau mengatakan, "Man qatala qatilan." Ini sebuah hadis Abu Qudahah. Hadir anu, barang siapa yang membunuh orang yang berhasil dia bunuh. Fala hu salbu. Salbu, maka untuknya itu salbu. ini yani apa yang dia miliki. Salab itu bukan salah dengan dengan fa tapi dengan dua salbu. Salab itu apa? Kalau nah, dulu mungkin <coughs> pernah ngutip perang atau apa, tahu. Salab itu apa yang dimiliki oleh musuhnya. Banyak seseorang ya perang tanding atau ini menyerang seorang dari orang musyrik atau orang kafir dia mempunyai mempunyai senjata mempunyai sekarang ya ka atau spesial Berhasil bunuhnya ya sudah, senjatanya dimiliki oleh orang yang bunuh itu. Nah, ini maknanya salabu. Itu, barang siapa berhasil membunuh musuh, maka untuk dia itu apa yang ada di badan musuhnya itu. Bahkan kendaraan juga disebutkan, ya. ya ini rahilah kalau dia ya menaiki Bagaimana kalau tank yang diberbincang, ya kalau tank terlalu mahal itu dibagi gunimah Tapi kalau mungkin naik onta saja, sudah dimiliki onta tersebut Demikian juga baju besinya dan sebagainya, inilah kadang yang menimbulkan harta yang banyak Ya, aku dah ini beliau seorang sobat yang memiliki kepadanya mengenai kuda Ya, mendapatkan musuh naik kuda juga, ya dapat kuda ini suatu yang mahal Kadang ini lebih banyak daripada gunimah Ya inilah di perang inilah Nabi mengatakan tadi Begitu satu hikayat dari tuan Hulu dalam kisahnya Bukit Adah Rorano. Ini selesai pada awasin pada guru di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Guys senang